petai besar, tulis sikit saya menikah doa bagus hmm. saya merahsiakan dari bini pertama adakah saya berdosa? Hadapan ni duduk tunggu cik. apabila orang melakukan poligami, jawapan belakang ni yang dituntut kepadanya ialah bah adil. Kan? Fantihu ma tabalakum minan nisaa masna wa thalasa wa ruba'a wa fawaHida. Kamu kahwin daripada wanita 2, 3 dan 4, jika kamu takut tidak adil. kataan adil, alla ta'dilu. Jika kamu takut tak adil, maka satu Maka untuk membolehkan adil jika untuk membolehkan adil mesti isteri-isteri tahu maka wajib memberitahu isteri jika tidak wajib untuk minta keizinan isteri yang pertama ataupun kedua untuk kahwin yang satu lagi tapi kalau kerana dia tak tahu maka berlaku tak adil hak dia dizalimi contohnya bagi dua isteri yang ni 2 malam, ni 2 malam, ni 2 malam Balik secara adil Dia tak beritahu Dia sentiasa outstation 5 malam Isteri dia heran Kerap abang outstation sekarang Dia kata, macam itulah nak buat apa, apa kerja Gaji tak banyak juga Sebenarnya dia pergi rumah isteri satu lagi 5 hari Isteri dia tak tahu Hak dia terabai dia tidak dibahagikan dengan adil dalam konteks itu tidak memberitahu telah menyebabkan tidak dapat mentakrifkan melaksanakan makna keadilan maka tak wajib dia bagi tahu bagi nak membolehkan keadilan berlaku satu yang kedua kalau dia tak bagi tahu pun keadilan boleh berlaku dia adil So, dia memang adil. Isteri dia, dua orang ni, dua orang ni. Isteri dia pun jenis. Tak kisah, dia tak ada pun. Han tak ada, lagi lega aku. Misalnya, kalau ada isteri yang tu memang jam. Kan? Jadi, dia tak bagi tahu dan dia adil. Karena ini diantara dia dengan Allah. Yang ketiga, dia kahwin isteri. Salah satu isteri itu, Tanazul Haq dia. Abang masuk tanah Zulhaq, isteri tu kata, tak apa. Misalnya, dia kahwin dengan perempuan yang berikutnya, perempuan tu ajak dia kahwin. Dia kata, aku tak boleh kahwin. Isteri dia ni tak boleh. Dia selalu hilang kalau dia cari. Dia kata, tak apa. Abang kahwin dengan saya, sebulan, tiga hari, empat hari, <coughs> lima hari pun okey. Dan Masa, apa nama out station boleh main kat saya ni banyak puluh hari tak adil saya maafkan abang dunia akhirat kalau dapat macam tu lah kan, kan? saya maafkan abang dunia akhirat ni nak bahagi atak atak pun tak payah saya kaya pada abang ni eh. saya hanya perlu suami eh. ini akan berlaku terutama wanita yang umur dia banyak 35, 40, 40 ke. Dia nak cari orang yang bujang umur 25, siapa nak kahwin dengan dia? Melainkan dia memang cun melecun. Ya. Atas banyak kan? Adalah mana-mana orang nak kahwin dengan dia. Itu pun masa sebelum kahwin lah. heboh bos akan. Lepas kahwin tak tahu lagi. So, tak apa. Misalnya, dia terima benda tu. So, dia tak tahu, Bukan saya cerita ke tuan-tuan supaya tak tahu. Dia tanya hukum. Dia tak tahu. Isteri yang pertama dah dapat lebih daripada adil lah. Yang kedua tu, ataupun yang ketiga tu, dia yang dapat tak cukup. Tapi dia yang okey dengan benda tu. Dia maafkan. Ini yang disebut, yang saya sebut uh, tentang pembincangan ulama' yang disebut sebagai mutakhir yang mereka bincang tentang zawaju. Al-Misyar Kawin Misyar Misyar ni maksudnya ialah Dia kahwin Salah satu isteri Tarik Hak Disebabkan kerana Keadaan tertentu Dia dah Ada PHD Doktor Profesor Mana orang nak balik kahwin Dia nak kahwin dengan drema dia lah. Drema dia kata Tak berani cik Cik kaya eh saya nak kahwin dengan awak lah lama duk tengok awak ni saya gaji dereba saya bukan minta gaji saya nak kahwin dengan awak jadi suami tak boleh suami, isteri saya tak boleh cari saya lagi tak apa dia kata datang masa sebulan seminggu sekali tak apa saya tak mampu nak pergi nafkah kat cik-cik dia kata tak apa saya tak perlu saya maafkan dunia akhirat Sekurang-kurangnya saya ada suami boleh tak boleh tak, teman-teman? Hak lelaki yang pula jawab. Ijmak. Bagi kata boleh. Ulama-ulama, <laughs> ada yang cuba berat sikit nak jawab. Hal ni kerana ada ke kelonggaran tanggungjawab. Tapi secara umumnya, jika akad nikah berlaku, ia sah. Dan, Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW, dia telah tanazul hari dia, dia bagi pada A'ashah. Jadi sebab tu Ashah dapat hari lebih. Mereka kata di atas apa yang dilakukan oleh Saudah maka boleh hal itu berlaku. Canaamat senyum panjang eh. Gigak panjang.